Larzabalen egin duten prentsaurekoan, soberbaixok ez dugu gorde parean hautagai pizudunak dituela, baina ez jokoak hainzinetik eginak, batzuek sendiara zin nahi duten bezala. Nik zantzak lasehi egan hain da, Bondeia pentsatzen du kontseio horokorraaren presiden dela. Ikusten duzularik Dona Pauliko agienzitan eta mintzo, iduri dute bat bestiari, Bartelemia gerri pasatzen dako batek regionia, bestiak departamendia, makiñunak txatian ari diren bezala. Baina lehenik bozkatzale dute, bozkatzen. Eta badira hautezkundeak, badira bozkak egiteko uh, hoitabian eta hoitabedeatzean, marxuan, eta jendek dute ikusiko no egoriko duten uh, kontseilio horokorroera. Kandidatuen sustengatzeko agertu dira bai sozialistak, berdeak, baita era abertzale bat, ezker gainitzaren ordezkariak izan nahi dutela ere, errandaukute, soberbaixo. Pentsatzen dut elkartasun hori biziki enportan da dela, zeren eta nahi badugu irabazi, Nik uste eskerra izaiten ahalda ainitza, baina nire elgarretatu behar dugu. Eta ideia horren inguruan, e, gina dugu lista hori, eta pensatzen dut e, ideia horrek bere bidia iten ahal dila kantonamendu hontan. Eskerra importanteak diren baloren inguruan eta beriziki elkartasunaren inguruan nahi dute elgarretaratu, eskualerriaren, instituzio berriaren defenditzaile bezala presentatu dira.